من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أعيان وعرازنا غرز ديمات رحمة لا ليل ديمتنا أغد دليل دال فارد دعوة مذكورة متن رحمت الله علیه و دعوه مقدمه ذکر کړي و څو عالم په اعتبار د سمامی ارزاو سره حادثه ده د اینن دېغه دې دلیل ذکر کوي او زه حدد غي مقدمه کوي چې صغرا ده خود دا جزء د دلیل ذکر کړای دا صرف په مقدمه چې صغرا ورته ویل کیږي هغه مذکور ده کوبرا اور سرامت وی یادانو دلیل دادہ چه عالم فی اعتبار د ټولو اجزاء سره ول حادثنه وی از هو عیانن و ارازن ځکه عالم عبارت ده عین و ارازن و کل منهما حادثنا هر یولد دوڑن حادث ده فلسبه ته ان العالم حادثنا لدينا ثابتس ولات عالمم حادثنا اې صباع د صراو که عالم ولې منحصر د په قسمینو کې نو د یي چې انحصار وجې داداته دغه عالم به خالی نه وي یا بقائم بذاته وي او یا بنوي که قائم بذاته راغلیو نو د تعین ویل کېږي کنو دتا دتا رز ویل کېږي نو دغه دو قسمینو کې منحصر د دینه خارج نه را بیا د و زاهد د مقدمه کې ماتن رحمت الله دلیل د کوبرا برسته ذکر کئ بیا ماتن رحمت الله علی و زاهد د مقدمه او د سوبرا کوینو د یای سعين سته ویلکیږي نو, نو معنا یادا کوي سعين ویلکیږي هغه څلره چې هغه قائم به ذاتي هوي عین ویلکیږي دله راڅخه هغه قائم به ذاتي هوي شارح رحمت الله شرحه وکلا غرض د شارحه تر اخره د درس پوریش په خبرې دي اول غرض اغه ذکر کوي ربط د کلام الهي قال کلام سابق سره یا غرض شارح اغه تمهيدي کلام ذکر کوي لپاره دی رستم متن یا غرض شارح اغه د فد سوال ده دویم غرض اغه ذکر کوي دلیل لپاره د حصر او د فد سوال کوي د ري يم غرض اغازي کړ كوي ته ما فاتل ماتنه سلرم غرض ذکر كوي د فد سوال انزام غرض اغازي کړ كوي بیا د فد سوال شپه غم غرض اغازي کړ كوي بیا د فل فاره دي او اشكال وارده ماويلي چې غرض دی شارح رحمت الله ليله تعلق دی د شرحه شپک خبر دي اول غرض کمه ګټه چې د ري طریقې ذکر کړي یا د څه تعبیر وکړي چې د رب د کلام الله ذکر کوي له کلام سابق سره یا د څه تعبیر وکړي چې ذکر دی کلام تمهیدي د لپاره د رستنی متن او یا ویاو یا یې چې غرض یې لدینه د سوال ده دویم غرض هغه دلیل ذکر کوي له لپاره دغه صغرا غرضه پر ذکر الدلیل سرا د فدی سوال ده او دریم ذکر کوي ته تمل ما فاتل ماتنه سلرم ذکر کوي د فدی سوال بنظم ذکر کوي بیا د فدی سوالش په گم بیا د فل فاره دی او یا ترازی وارده تمه کلام دا ذکر کوي جماتن رحمت الله علی دارستمتن سلی کله دا یانون و ارازنا په دې سره اشاره راغلی دا هغه دلیل ل را په مخکې داوي بندې چې حس د عالم ده او یارهبد دی کلامې له هیکه کوي له کلامېثابق ق سره نو هغه دا دا چې د یا چې دغه روسته کلامېز هو اویانونه دغه کلامم دی مخکې سره مربوط ده پهې طرریقې بندې چې مخکې مات رحمتو لالی زیکر دی داوی کړی دا او داې دلیل ده نو د دلیل او د داوی په ما بین کې را بتوي معلومه دا, دي دي دا. سوال چې دغه کلامه نن مربوط دي د دې مله مسکه کلام سره رابطه موجوده او یا ویاوی چې غرض دې لدې نه د سوال ده سوال درته مو ترجیعی چې ماتن رحمت الله علیه چې کلو ویلی او العالم بجميع اجزائه محدثنا په دې سره خو داوه پر سواله په دې سره خو خبره اخرته ورسې ده له دی سره خو دغه کلام تامو ګرځیدئ رسته د دینات ماته دا ذکر کړه دا از هو اعیان و ارازنا ذکر دې د له کلام د به فایده لغوا او مستدرک ده دی کلام ته به حاجت الفراغه له وکیرته هغه دعوتا منوي هغه کلام کلام تام نوای خو هغه کلام خو تام شوی د ځکه معنی د دعوت عالم فیت بعد ټول اجزاء او حادث ده د یو تام کلام راغلی راغلیو لێرانه بعد د دې کلام ذکر کولو ته اړتیا جنو د ایرا غیل د نه جواب وک چې صاحب دا اشکال به د التا وريدو دا اغه جز راغلی ویل د اوی مذکورینه خو دا خود د اوی مذکورینه جز نه دا اغه داوه ختمه ده د دلیل ذکر کړای دا لپاره د داوی مذکوره نو کله چې داوه ذکر سي د اغه د لپاره دلیل پکاره وي نو پده کلام سراماتن رحمت اللہ لی دده دی پارا دلیلوویلیم. دویم غرز دی ذکر کوی اثبات دی صغرا تی عالم و لی منحسر دا پا عین و عرز که دیایی تی وجه دی حسر دادا وجه دی حسر دادا بقائم بی ذاته یا بقائم بالغیر وي که قائم بی ذاته و نو دیتا عین وی لکی گی که قائم بالغیر و تی قائم بی ذاته بالغیر و زهت رو روان دزکر لتنو نو نغا قائم بذاته ون دته ویل کیږي اغه عین او کچیر ته قائم بالغیر ون دته ویل کیږي عارزه ل دغه دو حالتونه یو قسم د عالم من خالیکیږي نو دیو جنا د حسر د دې په دغه قسمینو کې وکه اغه راز له دینه د سوال ده سوال دا راز چې د عالم لپاره به نور اقسام موجود وي نو دغه عین عارز دوه قسمه ختا ویل چې دغه حادث دی په نور اقسان به راغلی هغه به حادث نه وي نود راغې جواببي وکه چې نه اولممون حثر په دی فرد نو کېده اولم د پاه پهخت دغد و قسمديله دی نهلاوه کم مبش نه دي دلیل د ح سرې چې ده دلیل د ح سرې دا دا هر فر د اافاددو د عالم نه را خله یا به قایم غیر او یا بهقام ب زیات ووي د قایم ب ننفسې نو د تهویل کېږې قایم بنفس نو دي تازه جوړ لکېږم نو دي دغه دوه قسمه نه خاري دي نو حسره په دغه دوه قسمه کې راغلې ده نو دی وژنه داسال زغمتی کولای چې د دې لپاره به یو بل قسم راغلي وي اغه به حادث نه وي زکات قول دی حدوث په دغه نوعینو کې وک چې وكل منهما حادثنا تتملم ما فاتل متن دا وکړه چې ماتن رحمت الله علیه په دلیل را شروع کړیو خود اکتفاء په جزء الدلیل باندې کړي و صرف صغرا ذکر نو اغه کو براطله سره شارح رحمت <تشفت> الله علی واله غولہ نو وی ویلې چې وکل داس چې عالم حادثه ویلې وی از هو اریان او اعراضه زکدا عین او ارزرزین وکل منهما او دواړه قسمین حادث دي نو فثبت ان العالم حادثن حدوث د عالم لدينا ثابت څلرم خبره اغه مګاو تاسې ویلی چې اعتراض په دغه سوال ده دا سوال دار عزیز چې وجه سوال سمات رحمته الله علی دا, دا وراوړه او بیا دی دیغه دی لپاره دلیل ذکر نکړه په کار دا و سمات رحمت الله علی دیغه دی لپاره دلیل ذکر کړای و خو مراد د دلیل نه د آیات ساتای چې اغه دلیل تام مراد دلیل نه تفصیل دلیل تفصیلی ده چې اغه مشتمل وي په ټمامي اجزا او دلیل باندې پيغه کي صغرا موجودوي پيغه کي کبرا موجودوي او بیا هغه منتج موي نو دلته صرفي صغرا راغله ده نو دې ته پوره دليل نه ويلي کيږي دوي نه خوشارح تعبير وکړي په دې سره چې اشاره اله دليل نه ذکر د دليلونه ويلي د سيولتي اشاره دلیل تکري ده ذکر د دليل خود نه د کړې ذکر د دليل خداوي خدا چې سړاي تمامی مقدمات دلیل دليل راوړي او دغه صرفي صغرا ذکر ده دغه یو جز ده نو سوالم دا واردېږي معتز عزیز چې جواب ماتین رحمت الله علیه لره چې دا وراوړه د دې لپاره هغه سبقت ذکر د دلیل تفصيلي ته ونه ک دا دې دلیل تفصيلي دلیل ولرانه وړه د تفصيلي ته کې ورسره کداونه بیا خلک سوال در باندې کې چې ولې دلیل خو ذکر کړی د ايان او رازونه په دې ډول خو دا خپل نه دا جزو د دلیل دا ټول دلیل خو نه ده نو سوال در چې جواب ماتین لره چته ذکر دی دا یوکه پکار دا وسیله سره ذکر دی دلیلم کړي وای دلیل ولې را نه وړه نو دې راغیل دې نه جواب وکه چې صاحبہ دا متن ده بنا د متنو په با اختصار باندې وین نو دې اختصار مطلب دا ده چې متن عموما دا مقصود وی عل المسائل دون دلائل په هغه کې مسائل ذکر کیږي دلائل تفصیلیا دا مفوض وشاره خان ته دا ښار د ماتین نوي نو د دی, دی وجنه ماتین رحمت الله علی اغا سبقه او تعارض تا ذکر د دلیل تفصیل ته نه دا کړی په سوال جواب سو دی خو سوال څه خبره اوسوله پنځمه خبره اغه مګو تاسو ویلې چې د فدی سوال ده سوال دا, دا راځین ماتریزی چې تعویلې چاين ویلې کیګې دیلره کی چې د یغه دی پره قیام به ذات هی وی نو د قیام به ذات هی معنی بداوی د قیام ب ذاې ی مع بغیر ته مختاج نهوي د قیام ب ذااتې ی چې د دې پااربه علت نهوي راغلی نو په دغه دواړو معوي نو سره کد غیرې محاج رااخلی او کد پهې معه اخلی چې علت ورته نووي راغلی نو په دواو تخدیې بندې بیا واجب صبحانهانه هو پهدي کې داخل سر او واجب صبحانه هوغ خو قدیم ده او اوین قسم د عالم نه غیر باندې تا حکم د حدوث لګولایو لدینا ثابته سو لدینا ثابت سو حدوث دی باری تعالی تعال الله عن ذالک اولون کبیر پس سوالو پیدالن سوال دراغی چې تعویلې چا یې ملي کې کېدل لرته د فارق یام به ذاتی وي نو کې یام به ذاتی په معنا دې باندې وي چې قائم به ذات و یمانه ده چې دې به محتاج غیر ته نه به مستند غیر ته نه وي دې او دغه معنا اگر پو واجب سبحانَهُ کی پاکمل وجه سره موجود ده کنا نو بیا واجب تالا په دی عین کې داخل سن او عین قسم به عالم نده عالم بل تا حکم لګولای چې دا په اعتبار د تمامی اجزا او سره حادث ده لدین ثابت سو حدوث دی بار تعالی تعال الله عن ذلکا علو کبيرا زکه دیغه قدم په براهین قطعی او سره ثابت ده نو دغه لدن جواب که حاصل د جواب درا چې دا, دا. اشکال به د ال تکاو کچېر ته کلمه د ما د عبارت وي ل مطلق نه و کلمه د ما عبارت د لغه ممکن نه کلمه د ما د عبارت د ل ممکن نه چې هغه ممکن وي په امکان سره. وجود او عدم دواړه برابر وي سره د ضرورت ل طرف طرفین نراغلي وي نو دلته مراد دغه کلمې د معنی چې په تعریب دی عین کې واقع ده اګه ممکن په امکان خاص سره مراد ده نو معنا به څنګه کو چې آیا مآي عبارت د ممکن نه. چې دی ممکن په امکان خاص باندې وي د دې फरक یې به ذاتی وي په دې خبره باندې پوښت شوي نو کله چې دا عبارت د ممکن سره نو په ممکن کې بیا واجب داخليږي نه په ممکن ټکی سره واجب خارج ستونه خو په دې نه په دې باندې څهګه سوال دار ازین ځه به کلمه د ما موصفه عبارت د شیئ نده نو ته چې د عبارت ګرځویل ممکن نه یو خاص قسم تر اخله نو دا خو نه ده مګر اغه تفصیص بلا موخصه او ترجیح بلا مراجعه ده شیخ عام د ټولو ته ویل ته چې لدی نه د یو قسم اخله چې ممکن ده نو دا اغه ترجیح بلا مراجعه ده نو د راغی جواب وکړه چې نه ترجیح بلا مراجعه نه ده بلکې ترجیح معل مراجعه ده قرینه د تخصیص موجود ده قرینه په دې بندځه ده قسم دی عالم نه ده عالم ممکن وي په امکان خاص نو قسم دې ده به هم ممکن وي په امکان خاص ما خو ټیک د دې نه عبارتو خو دا غشي ته مخ په معنا د ممکن اخره په دې قرینهسته قرینهسته ده چې دا, سي دا قسم دی عالم نه ده عالم یی د لره چا ممکن په امکان خاص نو چې کله د غائن ديغه قسمو ګرځید نو قسم دیده دا به هم ممکن وي په امکان خاص نو چې کله تلین راغله نو ترجیح مع المراجع راغی تخصیص مع المخصص راغی ترجیح بلا مراجعه لازم نسورا لهدا په دې بندیز اشکال او اعتراض واریز نسورا ماتین رحمت الله علی صاحبانو دوه خبرې وکړي یو دلیل ویل بلې و زه حد د جزئ اولی وکړ چې عین ست ویل کیږي رحمت الله علی خبرې وکړي یا پسو اشاره سره رب دې كلام الله خلاصہ به خسر ذکرکې یا یې تمهید بیان کله لپاره د رسنۍ متنونه او یا یې د فلسوالو دویمه دلیل لپاره د صغرا ذکرکې او د فلس د سوال وکړه دریمه وکله منهما حادثن سره تهمل ما فاتل ماتن وکړه کبره د ذکر کړم او سره یې د فلس د سوال وکړه چې ماتن رحمت الله علی سبقت او تعریز ذکر د دلیل تفصیل ته ول نه د کړې مد دې غنمه غوته تاسو ځواب وکړو چې هغه متن دا بنا د متن په اختصار د اختصار مطلب داده چې غرض د ماته دا به مخصوصي تر مسایل فورې دوند دلایل تنظیم د فد سوال وا چې دغه تعریف دی ان واجب سبحانه هو داخله مده ایلس دا به الت داخلو کما عبارت د شی نه وای عبارت له ممکنه نه په امکان خاص سره نو په امکان ټکی سره واجب سبحانه هو خارج شو شپګم راغی چې ما عبارت د شی نه وای عام او ټول باندې راته بس لدينا فرد واحد اخلي لا تخصيص او ترجيح بلا مراجعه بس السؤال هو شو ممكن نلاقي غنه جوابو كنا قرينه موجوده ذكاء القسم دجانو ده عالمنا مثل كل عالم ممكن وفي امكان خاص القسم دي, دي لا خده خامخه ممكن وفي امكان خاص ذك كلمه ما عباره لممكن خاص لهذا اشكاله اعتراض والد نسو ثم شعران بأي شعرك لدائل دليل حدوث العالمي دليل دي حدوث دي عالم لرى فدي قول سراتي إز هو دغا عالم أعيان أعراض رازي لأنه إنقاما لأن أوجد حصري فدغا قسمين كدادا لأنه إنقاما بذاته زكاك دا قايم بذاته ونو دي تعين ولكي وإلا كنوف عرز ونو دي تعارز ولكي وكل من هما أوهر يولد دوار حادث دا كتا دليل دي إثبات دي كبرى ما سرنووب نو هووا ورکل داب د مصف نو داوي کنا نه کله ااقفا د لااحق په سابق کوي او کله د سابقخ نه په لا کې نو هوالکر په است کرد ولم ولاته له المصف ولم يتعرض صبخة ندك لي لهو لپاردي دغا دليل تبسيلي ما تن رحمة الله لي لأن الكلام فيه تويل زكاة في ديكي خبر ده لا يليق بهاز المختصر اغا مناسب ده لدي متن العقايد سرا كيفا تسنق بلدي سرا مناسب ثابت سي وهو مقصورنا او متن خو ديدي قصر كلي سويويتر بيان دي مسائل فوري دون دلائل نل مدن دلائل سرا فالأعيان وما نو اعیان عباره دل هغه ممکني خاص نه یکونه له قیام نشوي د تفارق قیام بذاته نو ممکنم تر واخستن به قرینه تجاله په قرینه د سرات جداګر زیدل له اقسام د عالمنا نو عالم ممکنو نو قسم د ممکن هغه به هم ممکنوی او معنا قیامه بذاته